حدیث مبارک کرا ری پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایلی چې کله یو انسان ګناوی د تطو په بل باندې تور داولې کله ته وګواسی نو سکهلا ا کو ته وګواو نه باسي نو بل داولل کی چې بیا ګناوی بل داولل کی چې بیا بل داولل کی ترني چې داسړی تک تور او بیا پد کی ګنجا اشتمار پتل حق پاتیني بل کړه حق نن نفرت کئ او دا ختم غو دې چې ببل ځکه دنا قران یزیم کې تعبیر شوه دي پران سره کلا بل غانا علی قلوبهم ما کان یکسبون نو دا ک څه دی دي کلا بل غانا قلوبهم ما کان یکسبون او په بل ځکه دی بل توبالله علیها دکفرهم نو با سب بیا دا کنه د سبب, سبب کفرهم بس صرف دمر خبره پاتې شوه چې لګوار چنه نسبت الله تعالی جانته کولی خالق د هر چیز واجب تعالی دی خالق د هر چیز واجب تعالی ده نداخو ده دی ندا خدای د کو پر صدا د د بی د شرارت او د بی چې کم دی د توغیان صدا د جزله تور چو لیکن د دین نسبت الله تعالی جانته کو ولی ترتبو د مسبب او سبب باندې رچا کار دی دا کار دی په بند باندې تحيید د اسبابو ده او په اسباب باندې مسببات مرتب کول دا د چا پیله دا پیله الله تعالی دی دا دا پیله د خدای دی نو الله ځان ته نشته ځکه کړی دی چې فاعل لارفین خدای دی اگر چره پیل د خدای د پرسبب و وي دی لیکل دی خبره حسنا فبرك بريق خفيف ايو الله بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين فرقد الله العذيب دا قران عظیم مبارک دې د سوره بقر مبارک په اجزاء کې خدای پرږدا خبره شاته تخلوه شQuran عظیم سر چشمه ده هدایت او د شک او د شبینه بالا تر دې بیا دا حدایت چه چا قبول کردی دا اوی پا پینزو آیتون مبارکو کے بیامش چا چه دے ظاہران او باطنان انکار کردی دا اوی پا دو آیتونو کې بیامش چا چه ظاہران منل دی او باطنان تن منکر د دددو شرح حضیات پکار دا چه دے پا ظاہر کی دوست او په باطن کی دشمن دی د دې شرحه ناپاک رزل جلال پاديار نشویا چې نو کې کوي د دې شپه بیانې د احوال بیانې د تمثیل بیانې او د قرنګا د دې عاقبت بیانې چې عاقبت دې ظالمانو سدي احوال شې او مغان له المؤمنان او شر صدا او تمثيل دوی دوه قسمه تمثيل بیان شویل دي نو ومن الناس دا اتتی په ان الذين كفروا باندې زګا چې دې کافر دي هر منافق کافر دي او کافر منافق نه دي دي کې خصوص مطلق دي او پتر کی به اعتبار سره واو خبسه شو من الناس خبر مقدم دی او من یقول تراخرا پوری مقتدا مؤخر دی من موصول دی یقول تراخرا پوری دس لذ ام وصول سره ذلین مقتدا مؤخر دی او من الناس خبر مقدم دی هداتون په کی وی دي چې جار مجرور مقتدا نش واقع کی دی ظرف چې دی ندا مقتدا نش واقع کی دی نو له حاضر دی و جنوس په پوښ دا د ترکیب الله تاسو کوی چې وا او من دپار بار تبعیج دا خو من شو الناس چې دې کاند په اصل کې او ناس دي حمزه حذف شوی دي او پای وز د دې حرف تاری پرول شوی دي چی کار کاه د الناس نا څه څه که پوسنه یې کړې تا نه غوښلو کوم خیر ناقص او دغه دا طالب وی جوړ د خبرې اساس د نه یوه په کیسه نه نشته د چا گرانی دي چې په تده نو مزګه ځه کړنا ناقص شه دا باسی ولې ما وی اسم جمع ده یعنی مفرد من لفظي ولنشتا ا basis وی چې نه ناس چې دین جمع ده انسان دا چا ویل جمع ده او چا ویل اسم جمع ده دا دوه قوال پکې او ناس چې دې کنا یادا ان سندي یادا ان باس یاد آنسان دی او یاد آنسان دی کدا آنسان شی نو انسو یو دا انسانان دیو بل سرو الپت کی او کدا آنسان شی من جانب التور نارا آنس من ابسورا او دیناسته ناس زکوی چې دوییم تفسیری مدارک کې لیکلي دي چې مو بسورون دي ماس دې کدارب شقليخه یا د ان سندی یا د قاضی سن, سن الله پانی پتی پا مظهری جان جانان په تفسیری مظهری کې ویل دي چې یا د ان سندی یا د ان سندی وجہ التسمیید واره کاره دا خو من الناس کلا خبره ههغه دا من کدی موصله دی یو قول دا ترخه پوری دا قول سرد مقولی نټولې شللا دا هدا کوئی شو من الناس و باسن الناس من د پره تبعیذ زکه شرم تامیل کی ویلې چې په لپس ده ده په زیاد ده باندې بازو کې د معنا بسای کی و بس باه الناس باز دا زرا خلقونه جدا عبد الله ابن عبیدی او دمرګوی بیا نوسته یو خبره وکوم خیر عبد الله ابن عبیدی او د اطبادی او د سره چا نه بیک ویلیدنو اقا کسانی باز د خلق کو نه خدای په کوئی منع عشقتی یقول چې دی وایي مقوله دا چې ائمننا بالله وبالیوم الاخر دا جمله په لیه دا جمله په لیه د منافقانو ورولله چې دلالت په تجدد او په حدوث باندې کوي چې زمونږ ایمان چې دا محدث دی او مونږه ایمان ورته دا جمله په راغلی دا چې دلالت په قدوس دی مانو کې منګې مان ور دي په الله باندې و, ال و دې يوم الاخر او په ورځ رستنه باندې يوم میں بیان پر به پرونکړي د بیا باندې کیږي پس که ادم لرې چې ما څخه خبره کړې ده ما مراد ده و دې يوم الاخر او په ورځ رستنه چې ورځه قیامت ده ځکه ځله ورځه قیامت شي کم دي اخر الاوقات دي اخري وخت هم دقه دې ځکه چې یو خبره کوم چې دا ته دا شران چې امن بالله وبالیوم الاخر دا څنګه دي چې امن بالله والیوم الاخر بلکې دا پکې مکرر شوې ده دا یو عدد حرف جار پماتوکې شوې ده دې کې شجرې کې کلی دی, دی په حاشیه باندې چې کبهه مَرَتُ بِذَيْن وَأَمْرٍ نُدَايُو مَرُور دې اچدا سړيوي چې مرر ته بيزي دين و بي امر نن دا مورورې دي دو مورورې او قاضي بيزاوي سهم دا چې ویلي دی یو جامي سهم داشميل دي چې قاضي بيزاوي ویلي دی چې دا با مقرر کړي دا دې کی اشاره د خبرې تا چې زمونږ ایمان په الله باندې مستقل دی او په ورځې د آخرت باندې مستقل ایمان دی دا چې نجې په زمنده ایمان بالله کې دی لکه مروتو بی زیدین مبی امرین نو یو مروږ دی کدوې دی دوی اته دا شریوی چې مروتو بی زیدین او امرین باید مکررنه کنه دا یو مروږ دی دا ګومان دی زمنګ ایمان په الله باندې ځان لمستقل دی دمر شخت مبالغ کړ د منافقان او ایمان په یو می اخر باندې ځان مستقل دی او بیا دا شووی دا یو ټکی شپه دی عادت کې ها چې امننا بالله وبلیومل اخر دا لفظ برائے استعاب دی دا لفظ د پردې استعاب دی چې د ایمان ابتدا د خدای نه ده او انتحال په یو آخر اخر د مابین کې ټوم پکره واسطه خبرې کوي مابین کې ټوم پکره راولل نکش جامعہ کې جامع شه بیسال حروف او بیان کړی دی کمن وئلا نمرتویل وشو من د پرده هیبتدار আজি او اله د پرده انتهار আজি د دې بو حرف اولی تخصیص کړی پوی د جامع شه د ته اشارت کړی دی چې په یوه حروف ته ابتداء تر ونه غیر مستقل دی دلار په معنا مستقل نه کوي نو دا لقب جامع شید د اجتماع د پاروی له کنه دی منافقانو دی. کن. دا لقب د اجتماع د پاروی دی چې ما په فکره چې د ایمان اتحاد خدای نه دا انتهای په یوم آخر دا په دیمابین کې چسو دی نو لیکن یو خبره کو ته فکره کوو یو زبردست مفتوور چدی ځای کې خیر ده اگر چې دا لپاره د اشتیاب د پاره دی امننا و و و دا څنګه دی ویلي چې امن بالله وبال يوم الاخر وبالرسول صلی الله علیه وسلم دا تکې نه دی ویلي دا تکې ولی نه دی ویلي خپل دروغ او نصاب نه دا ګور دروغ دون قبیح غوناده چې منافقم تیزان ساتي دروغ دون قبیح غوناده وبالرسول نه وی ولذکذی معاندون رسول دی خد رسول الله نمونیو دا غ شراعات کوي نو دا خپل جبه د دروغ و نسات له چاسه نه چې په دې داوکه موږ دروغجن چتل واستې په تیفي ماته دی را پاره غورا د دې نه دا معلومه شو چې کزب دونه بچه دی لکه اوستوببلم یو ته کې معلوم شي چې د کيزه حالت پتا ته معلوم شي چک کذب دور قبیح غونادا چک منافق کم تنخلې جو بساتی چا چې نشته په دې کې چې تا کاذب نشما دا ما نه راځه اگر چې په دې کې کاذب دی خو خیر ظاهرن دیو یو قسم له سعادت ته او باغی کې ظاهرن کاذب دی نو ځان ته وساده د شعرې مفسرینو دا ټکی لیکل دي لکه امام بخردین راجی دا څو بغیر دا ټکی لیکل دي چې پیغمبر رسولونه دا دطق دپا نه دی ویليږي نباځدا خلق ناغه سخته يقول پدې يقول کې چې دې د من د لفظ لري آیت شوی او پآمننا کې د جمع لري له څو د مانار آیت شوی دي لكدکنه يقول کې د لفظ لري آیت پآمننا کې د مانار يا آیت او ما هم بي مؤمنين کې د مانار آیت اني سينفكر وما هو بمؤمنين ايه <تصفيق> <كي> مناسب بين وما هو بمؤمنن فكار تنتجي <تصفيق> بل كزرادا ما تش وما هم بمؤمنين نو فكار وما هو وما وما امن <تصفيق> وي داوي داوه جمله فيليه ونرد في جمله في <تصفيق> پیلیه نو پکا څنګه و ماامن و ماامن نو دا به وی داږي پیګی کنه لکه سننګ چې د دې دا وکه جمله پیلیه ده نو پرات کې جمله پیلیه راولل پکاوم نو بس دا به درې ما تول مختصر کې لیکلی دي نو زه دې کې ته تاسو کو چې و ما دا ظاهر دي ک خلاف ظاهر دي تا جواب دا نه دا په سم포 شو کوم کړه او په دې شر دیجیتال مناسب دي ناسي نه زمانو مو مکه خېری په دې ظاهر باندې قران ییزین تل دې کې تخلاف ظاهر خلاف ظاهر دي ظاهر نه دي ځکه ظاهر خدا او ما امن ظاهر خدا ولیکن دا په خلاف ظاهر لاړو نو متول او مختصر کې لیکلی دي چا قرآن و حدیث کم جائکی پا خلاف زاہر کل دی نو دا به نکتا واڑی آه واز دا سیده نپری دی او کانا کتوی جرور دا سیب چطر نیازبینی نیازبینی خبرې چطر دا واز مااز خبری پا ترجمہ کی ترجمه و ترجمه دا ترجمه دا میهدا ترجمه دا دا واز دیا و کانا ساک لپا کی واز کاوائی واز ندی دا ترجمه می اسنیش دا دی اغته ټول خپله خو دې میاغته وی دي مې څر ته دې هغه معلوماتي چې تاسو دې یا کابرو سره ترجمه نه راکړي ځکه چې مقاصد د ترجمې پکې نشته چې نو د اختلافات ظاهر تللي دي نو خلاف ظاهر چې دې کنه بس د خلاف ظاهر به مون محتوا وي دې دوه نقطې نه به تاسو ريدونه چي دا پوهېږي د خننګ ترجمه تکه نو ترجمه کې وتان موږ دا تاسو کو چې دا ترجمه د کم لفظه مو استفادہ ده دا څه دا بدینه با پریږي بالکل ده لا پریږي چې ته ترجمه کوي نو موږ دا تاسو کو چې دا ترجمه ولیکه د څنګه ته ترجمه کوي نو دا تاسو پمنګ کو چې دا ترجمه ته متواقتاً کې اک تزمنن کې کای التزامان کای کومه ترجمه کوي ادا بترم ته تعین کې چې دا ترجمه مطابق دی کدا تضمنی ز کینتزامی دتچ داغو دا دا کی جدا مطابق کی دنو بیا بدلته پوسکو جدا مطابق ولیدا کته وی چ تضمنی دن مو وی د باندې دا موري شپ دې تاره غلي دې از کاري جاندیوسته دیوسته دیا تزمیه دیوسته یا چې دا نو دا شه دې کنه وګوره نو دې ځکه دا نو دا وګوره امام نه کې دې کې د لفظ زمانه لحاظ صادل شو اولما دې تاخير فوله ده بلاغت ولها قران یې ریंपा خریده د نه په تصور نشي کې دي انسان تصور نشي کولی د په خري په اړه د بلاغت دا سکا چی پا دا لپز رعایت او د پساحت ولا دي څه کماله وګ چې په یقول کې د لفظ ریات کو او ماکم بیم مومنین کې د سوک د معنا ریات کو خلا ظاهره ده د خیر رات زمونږ ایمان دې په لا باندې ایمان بالله بلځه کې ترجمه کوم دا چې منافقان وویل دوی ته کې نو کوم بل ځکه کې ښه دي آه پیږی او راځي ان شاء الله بل ځکه کې ترجمه کوم خان آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ بِالتَّقْوَى كَيْ بِنْشَاءَ الله د ایمان بالله ترجمه کوم دلته کس نه کې چې کدا په منافقان وویل او د یوم الآخر او پروجو سنې باندې خدای پېرات کوي راته کې وما قائم بمؤمنين او حالاندا دا خدا داوکه دا آمن لا. او ندي بي مؤمنين بل كل مسلمانان بل كل مسلمانان دي بل کل ترجمه کم ده نه دا دا بنا دا دا جی دا بالکل ترجمه مصطفی دا د بیان زکه چې د دو په خبر د ما کې باې زائد دراشي مداده پر د تاکید د نفی دا دا قانون د پرسرځنه یو غوړی شي دا تاکید د نفی کینو دا بالکل ترجمه د توقع دا مصطفی دا اوس دا, دا, دا. دا خبره کو دا رد پدې باندې ته جانب د الله تعالی نو سخرت دی او خو ظاہر دا وو آمن ما امن نکته جي مونږ وای چې دا ظاهر قران یې زم جمله پیلې پرد کې رولل له جمله اسميه رولل جمله اسميه پرد کې رولل بلې رد پدې باندې چې ما یا نسوا ما هم لا فی الماضي ولا فی الحال ولا فی الاستقبال صح ردی وربان یوکه کوي نک خلاف ظاهر د پد نقطه ورې ده ولیک دا چې ولی خدای پاک ویلی چې و ما امن من سمنه په زمانه ماضي کې مان نشته نو حاله د ایمان, ایمان حال دی علی وما هم بالمؤمنين او حالا ذلك ندي ده منافقان بالمؤمنين بكل مسلمان لدي ننتون اكو وی چې ومننه ناس مې بالله وباليوم الاخر لسانن وما هم بالمؤمنين قلبا كذلك ومننه ناس مې یقولوا آمنا او ما هم بالمؤمنين قلبا قلب کیا لکشتا ایمان؟ نشتا بیجو بالتعوشو الله يخاضعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون ننسبت دا بیم یاد دی دا يخاضعون اللہ د دیر ربت ما قبر دا استیناب شدہ او دا, دا استینات په دې سره بیان دا غرض د امننا کیږي علاوه د خبرت باندې غنشي استینات یا اترته په ما قبل باندې کومستانط کلام دی مستانط کلام دی ولی دا بیان دے دا غرز دا دا غرز دی دا غرض د امننا وګورو چې د دې په امننا کې څه غرض دین او دغه غرض بیان دی کنا دی د امانه دې دې څه غاې دې دا دا معنا ښه خبره بشرا دې یو خبره شو په دې بې میاد کې به خبره دا چې یو خادعون خادع یو خادعو مخادعه باندې پال دې دا د ځانې بې نارাজি معنا دا شو چې یو خادعون الله دې تجې کوي د خدای سره چل باجی کوي د خدای سره خدای چل باجی کوي دې سره لو حداه نسبت ته خلاف ای دی لا حبابن فالعذی اگر یو بل قرت متواتر یخدوون نمشتہ پویږي یو بل قرت امشتہ خو خد یخدیون باندې سوال دی نمه جواب برکو صدیق ہے کی دابا مفاعلہ من جانب واحد لا د جانب واحد ندی لك عاقبت اللسہ عقب ل ما عذاب بررکی اوغل ته او غل ما ته عقب په منه د عقبتون لدي دا د جانبې واحد نهدي دا پر با کې قانون د کله د جانب بینو نه راځي او کله د جانب بې واحد نهدي او دلته د جانب واحد نځ کلي چې خده سط بس پکر کو موخده اته و خده او خللاکو معفلبات <تص> لللن خبر کومه خدای درس خونده خبر داسه و ميري خبره وناي درس خبره ولنديږي اغه ما کتن طالبان ته هداياخه کيوه مګم کدا وګريو وګريو کومه تا به څنګه خلاف ما في الباطن من المكروه چې کم مکروه په باطن کې دي داغه دا خلاف ازهار کول دادا خده دشانس دا را مناسب دی سمانا اظهار خلاف ما تل باطن دادا خده دشانس دا مناسب دی جی نده مناسب دی جی مناسب دی جانبی واحدن دی بیاچر جانب واحدن شون ام پی دق سوال دا دی چه خدا خوکنه اظهار خلاف ما تل باطن او بلله یعلم الزمائره عظیم بذاتی صدور نُدُسَ رَمُخَادَ عَصْمُ مُتَصَوَّرَدا خدا د خدای سره چې دا تاسو باندې جانب واحد نه مارښتا څنګه متصورن ده دا, دا. ولي خدا خدای ترجمه اظهار خلاف ما فی الباطن او والله یعلم الزمائرا او يعلم الاسرار او علیم بذات الصدور نُدُ خدای سره مُ ده بلکه دا ايه منافقان اندا وی چې د خدای سره خدا نه منافقم دای ته قات دي په یوه کنا د جواب کې لا بو وه چې اصل کې دای عبادت داسې دي خدایون رسول الله د ذکر د الله تحسین دي دا کم تحسین دي دا تحسین دي چې جمع از دین شو ویلا دا ان مې بدیک په او عجیب دا تحسين دي دا ذکر د الله تحسين دی او اصل کې عبارت دا چې او خدای رسول الله او دا ذکر د خدای دا, دا سری تحسين دي څنګه تحسين دي چې جماعت زده دینو شویلہ یو طرف ته حدا لو بلته الله دې نزيدین دې خدای دا قضې تر کې دي شي دا, دا تحسين معنی دی دا کومه تحسين دیاله تحسين دي دی په جماعت زده دینو او لیکن پی کر کوا یخادعون رسول اللہ دی سید لیکن دا رسول تاکی خدای حضر کر دی و یخادعون اللہ ویدی دی دیکھ دی تیشارت دی چی خدا دا رسول اللہ سر بیعینی خدا دا خدا دا خدا سر دا یعنی دا اہل حق سر خدا سره دا دا سر دا لکدا دا خدا سر دا. دا خدا سر دا پی پوشی دا دویع بخبرانی تا تا دعی آپ کی یخادون اللہ دی چلبازی او تجی کی دا غابازی کی دا اللہ سرا او والذین آمنو او دا ارکسانو سرچی مانی رور دی چې صحابے کرام والذین آمنو من الانصوار والمحاجرین لید ایک سوک مرد تی انصوار و اول مخاطب ام دا قدی کنا من المحاجرین والانصوار نا بھائی عبدالرخان خیادی او بلد ایک خبر بیا کوب وَمَا يَخْدَعُونَ أَحَدًا إِلَّا أَنفُسَهُمْ دا احَدًا مِتَعْلِبُ وَالِي رَوِسْتُهُمْ مستثنى من خوه مِتَعْلِبُسْتَهُمْ نورم سببت ندیکلیجو وَمَا يَخْدَعُونَ أَحَدًا إِلَّا أَنفُسَهُمْ مستثنى من خوذلتا محضوبا دا او بی تگی نکی إِلَّا أَنفُسَهُمْ مَگر لی چا سر تگ انپس اوهم زواتهم انپس پمپ دی لري که پمانه زوات دي د خپل زوات سره تګي کوي سنگتګي کوي سنگه خپل زامن سره تګي کوي ګوره کدی دا تګي د رسول الله او د صحابه سره نه وکړي کانا نوی باندي په دنیا کې رشواي د دوی باندي رشواي به مرتبه شوی و او کا خیرت کې بنار مخلد د دې لپاره ساده چوي نه لیکن هر کلی چټګي د خدای زړه سر او کو د مؤمنانو سر او کړه ندی ته کې د ځان د زوحاتو سر او کړه ځکه چې په دې باندې په دنیا کې فضیحت مراتب شوو په آخرت کې به نار مخلد مراتب شو نو کدی دا پیل نو کې نو د دې لپاره به بس لاغان په دنیا په خیرت کرا لې وی دا باندې دا لې ځان فرېتګي وکړه کړه اوسو پورا دان ګورا يرورا ا څه خبرونه مته یېږي غسه سطحي ځان ته حقیقت پوي کا قسم په کله چرګان فرېتګي وکړه ولیکت دیدا تجید حضرت سره نو وکړي د نور مبارک سره صحابه کرام سره نبی کړي په دې باندې په دنیا کې پزي حت پمرت چوي باخرت کې په ناری مخلد مرت چوي نو دا بس ساده دبل ډبل ساده ته بيته ملابيږي په دنیا کې او په آخرتoverline کې په دنیا کې فضیحت او رسوایی چې خدای وته پلان کړی منافق ته پلان کړی منافق ته پلان کړی منافق ته او په آخرت کې پوشي او په آخرت کې په نار مرتب شو نو دا د بی په دې پیل شو نتائج ځان سره وګړه په حقیقت کې ګوره څه پزړی تیری یو په حقیقت دان نه پوهه په پوشي دکړه تګیزا تر هو کده نوی کړي کده جرامه کړي دا نه بدا حد به دنیا کې نه بنار مخلد به پاخه رکه نو پوښي دقهل نن تګي حقیقت ته ځان تر هو خدای پاک یو داو کوي چې و مایش ورون په دې نشتا طالب شرو ستوي شرو چې دی هو علم به علم حس شعر التوي هو العلم بالشيء علم حس كانهم لا حس لهم ما استق معنى ذلك ذلك في كتاب المتاتركه كبير ابن كثير شعور ما ناله هو العلم بالشيء علم حس علم حس نو وما يشعرون كانهم لا حس لهم ذي عقل دي کوئی کنا نپدی کیا اگد حیوانات گند شعور چ دیکنا وا عقل چ رما کم نشتا تومان سٹو دپو پرو کلا ویشو ملان دپو پرو ک کوینا ستے اشدا تفسیر مدارک کې لیکي چې و ما ی شعورون لتم سی بصیرت همزه کا بصیرت تدیمه پکې ویل لتم سی بصیرت همزه کا بصیرت محواله شمرسمه ویشب چې خدای پدداټ کې وی چې و ما ی شعورون لکه ما خدای ته وی دوی پویږي نه پدې باندې الله د لاهل قائمایې چې ما دې زای ندی بي د چوا ما ی شعورون په ذهن بی ویلې چې ما ی فدوك شعور نشتا تفكر كوخا وله اول دليل دا لا, ي... صر... لا يشعرون والدليل دارك في قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضوا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون دوين دليل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في العرب قاروين نما نحن مصلحون على إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون دريم دليل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن هذا الخبر دي في قلوبهم خبر مقدم دي مرض مؤخر دي apa مرضون كده تعظيم دي نمو مبتدا خبر دی مرزن مبتدا مؤخر ده ادا اودا او جمهور پنځبان ده محققین او پنځبان ده خبر واجبو تقدیم ده ولی مرشدین استاد دی د فدار راد جولون ده قبيله نه دي د فدار راد جولون ده قبيله دا دي دا, رجلون دا, دي دا و مذب مذابه اگر محققین او مذابدان دي محققین وای چتو چې مبتدا نکيره چ پې دی مشتملي واقعي شي او مبتدا چې ماري پي په پېدی مشتمل نه ني نو نشه واقعي کېدي ماري په مبتدا نشه واقعي کېدي دا نو ویل ځان اوسې کنه جامي سبب په دې ټکي ولا او چې د خبره سیدا په د خبره سیدې چې مبتدا کنه کېرو او په چې په پېدی مشتمل او مبتدا واقعي کېدي شي او ماري په چې په پېدی مشتمل نه دا مبتدا نشه واقعي کېدي بقاشریش او خير د جمهور مذابم بقدي نداوی پا جب امیوی خچ پی قلوبیهم خبر مقدم دی واجب تقديم دی ومرز المقتدام موخر دی مرض ستوجی وارکا مرض خروج البدن من الاتدال ووقوع الخلل فی الافعال وعاقبت خو الموت مرض ستوجی خروج البدن من الاعتدال. و دل د بدن دا ایتدالنا یا پی رتوبت زیاد چو یا پی یبوتت زیاد چو یا پی حرارت زیاد چو یا پی برودت زیاد چو بس خروج البدن من الیتدال بکنا و اقول خللی پی لفار او خللی پاپار او کراگی و آنکی بطف الموت آنکی بطا مرز چی دی نو دع مرک دی وارکخا مرز دی مرض د دی مرض النفاق او مرض النفرت عن الاسلام او مرض الحسد على المؤمنين درې مرزا میجوک سداګه او مرض مرض النفاق ده دغه کیفیت روحانی دي کنه, کی؟ کنه او پوهیږی نو مرض د قسم دي جسمانی دی بل روحانی دی نو دا روحانی مرض دي کنه او په وخت او وین دی مرض النفرت ان الاسلام دی چنه نفرت اسلام نکنه ادریمه مرض الحسد علی المؤمنین چې مسلمانان ترقی کوي نو د هڅد په ترکه کې روان دي او حسد چې نو ودا مرضی جسمانی نه ګوري لکه ترنګ چې ولې تکلیف پداتی کنه دی ا د حاسد ده محسود د کمال باندې خپه نو دا بدن ته رسی رسي کینی رسي آن. د او جن راغلی دی و من شر حاسد نز احسد حتت ثمن نه نا کېد وسره پروختي و من شر حاسد اذا حسد اظهر حسده وم وعمل بمقتضاه چه ار ک لذی خپل ا حسد کاری کی اداګي په مقتضا باندې را تکو کی ولی چې اداګي په مقتضا درا تبيق کړي نو zarar دته دی د کوثر کې کې پروت دا درې مرجع دی فضايو دام دواء خبره يكرد درية ما خبره في آياتك يقومه في قلوبهم مرض قبل نزول القرآن فزادهم الله مرضا بعد نزول القرآن ولئ به شابه سيئ فان ديوك لك في قلوبهم مرض قبل نزول القرآن فاكفروت تيكا نذي نفزادهم الله مرضا بعد نزول القرآن ولی شو لکبری هم ار آیات نزال مستقل مستقل کبر کوي نکی نمر رضی پا زیادت کی دی پا ترقی کی دی پا زغب کی دی پا ترقی کی روان دی بگدام شاکی داد بخبری دریم خبر اپکی قوم چه پزاد چلیک انا دا فا فسیحیه دا اتقاضا کی شرط محلوفا دا فا فسیحیه اے لما لم یعالجو بشفاء القرآن فزادهم اللہ مرضا ارکل چدوی علاج پا شفاء دا قرآن یزویم و نکل نزیاتک اللہ تعالیٰ بیت مرض دا بی مرض پا ترکی کے روان دے چا شفاء دا قرآن یزویم باندی معالجو نکل لا لما لم یعالجو بشفاء فا فسیحیا چتا قادا مشد محذوف طبعه شیه او طولی دی زګادي صحابه شرطه محذوف کوي کنه کې نه پاپس شیه دا ذاتي الله دی الله تعالی دی ذاتي هی د جاهر تمرض نه ودا مرض دکرل کې پتہ راکې چې بعد موږ ګوران زګا چې په ارګي او باندې زنده باسه ما کبل شو ولی مریض پو یډی ریک کمل نه شرو ته کنه مریض په څه پو یی دی مریض نو مریض دینه مرز پکې دینه ځکه نا نا, نا پوي دي الله پاک کوئی ولهم عذابن اليم بواسطه لهما عذابن اليمن عذابن موصوب تي اليمن صفتي موصوب سره صفت نه مفتدا موخر او له کوم خبر مقدمه زدجي تعالی الله بواسطه لهما يا بواسطه لهم عذابن اليمن ستوية تفكر كويتي عذاب مانا وورا إيصال الألم إلى الحيوان حوانا وزلا إيصال الألم إلى الحيوان رسول دسدي دألم درد حيوانتا زلا وحوانا دفعر دا زلطا ودس باقوائي عذاب مانا دي خذي فكر دي را دگی جران بمطرم زل اسال العالم الى الحيواني زلا وحوانن دا کتو ادي عذاب تا عذاب بولی و عذاب تا عذاب زکوی چدا مزیل د زوبه الحیات عذاب تا عذاب بولی و زک چدی زایل کونکید خوند جون د زفتو کی بویا مپرهو پورتو کی مخاطر خوینا دی عذاب عذاب زکه وایو چې دا عذاب د اعذبن دی ا ا ولوبت الحیات او احون د ختم کو زکه عذابته وای په پیفي دا ځکه عذاب معنا نه وکړه و جنه تسبيح موږي دا خدای عذاب منتکیشو الی مون چې دې نه دي قول دي بس بلای هواري وای او بابه علیم باج حضرات وی چې دا فعال په معنی د <متحدث> فعال دی علیم د دوی د پارا عذاب اش عذاب چې دا عذاب دردون کړي وی به او درد دی البته تر کومه کې عذاب به دی او باج وی چې دا علیم فعال دی په معنی د <متحدث> مولم <متحدث> دی د دوی د پارا عذاب دی اش عذاب چې عذاب دردول شي به طالبا تالبا تالبا تقوز کوم خیر دے ترجمہ تینو کے سب پرخشو جو علیمون شکا نا ویم علیم پایل پا مانا دا پایل کا عذاب در دون کی دی او پایل میں پا مانا مفول کا عذاب در دون لی شبی نو سب پرخشو پایل و مفول کے سب پرخشو دار گئی این اسبيك ا kawa هذا مختصر ومتولد عشاء شفعيل <سؤال> دي بمعنى ده فايل <سؤال> كو ندا حقيقه عقلي دي نسبت شيء نسبت تفيل <سؤال> يا ده شبييل <سؤال> من هو له توتو عاوز كده دي دامو لممانه كو ندا صبط دا عذاب صبط كن دمعذب كنوا لیکن د معدا عذاب خصفتتا معذبو تا عذاب لقابد کار نداسا شو مجا دیا کلیشا مجا دیا کلیشا تاوی نسبتا پیل غیر من خوالهو دا اصبور او رو تا قشن ها بازی ویچسا علی من دا مزدار دیجو پخپل امانا دی دا دوی دا فان عذاب دی چه درد دی دردون کې دی دردولشوي دی درد دی دا د کلمې قبیلې دی حمل مبالغتان دی د دې عليما چدا پې په معنا دا واغښتو ندي د عذاب صفت دی د زیدون عبدون د قبیلې نه دی حمل مبالغتان دی کوم حمل دی مبالغتان حمل دی که سپېږیږي لکتب زیدون عبد يعني پښی ارازی یعنی د دې عذاب ندا علم دوم صادر دي چې عین علم ګرځي دلي علم ګرځي دلي لقد زیدنا عدل دوم را صادر دي چې عین عدل ګرځي دلي او مطولو مختصر کې دي وي انما هي اقبال و ادبار شاعر وایي چې د ماده نه اناقي اقبال و ادبار دي نه اقبال و ادبار دي ک مقبل او مدبر ده لیکن د دې مقبل او د مديري نه په اقبال او په ادبار ترته هغه کېږي چدې دا مخکی والی او وستوالی داسې صادق دي چې عالي اقبال او ادبار ګرځي دي په هیڅ کوم شان کبا اس دا تک نن ختم شو دغه خبره په پکی او کړی بیان راځي اوس پرې کې مشهور کم وي دي اوس په سلګو علي ما به معنی مولم دا په مشهور عذاب درناک دي به په او دا په مشهور پکې دا کړی مشهور مېره تبیحه نو پکدري وایي چې مانشت دا دې دې په انا اجان درناتی بما کان یوکذبو ما ما کماري ما مصدر دي بما کان یوکذبون بکذبهم بکذبهم په قولهم چې آمنا په دې قول کې چې آمنا دي په دې دې د دې د پانعذاب یلیم دي بما کان قولهم ا بي سبب كذبهم في قولهم چ آمنا با سبب يدا محمد زريدي خپل متقول په پتاوی د مذرو ګرځي دا شوهه ولهم عذابون الیم بسبب كذبهم في قولهم آمنا ادر ته يقبل متواتر دی ورغه مې ملک فخيدا يكدبون فذه بان يكذبون لي پایکه ولهم عذاب الاليم بما كانوا يكذبون رسول الله دي تقدير رسول الله ته مفوض جدا کیږي جدا اسمان کې چې څونه پرته طالب یو خبر پدې راکو دا یاد کداش پګم خبر بشه پدې روایت کې و ف جيران دسي د دې د پاره عذاب په سبب د کذب ثابت شو سره د دینه چې د خدای پاکونه وی چې ولهم عذابن عظیمن بماکان ينافقون ها ينافقون ویونه بیا بماکان یذبن وی یورا منشد نفاقم کیذبوا منشد منشد نفاق تک نفاق منشد کذب دا تفهرت کوچی منشدا نه پا کیذت ده نه منشره ویل پکار دي نه پا منشدا کی زپنه کیذم منشدا نه تا اوب دې او خبره تا چې کیذب لو یو گوناده چې بې ماکان یو نا په کونی او بې ماکان یو دې ګونی ویني دې ته اشارت امام په خودی نیاز وایو چې څه شړل کا چې کیذب لو یو گوناده په کوپ په شیدنه باندې ګوناده لا دعك ان ستوي هو الاخبار عن شيء على خلاف ما هو به صدق ستوي والاخبار على شيء على ما هو به بحثتوه ده شرح قايد كده ترجمه ستوي هو الاخبار عن شيء على خلاف ما هو به صدق ستوي والاخبار عن شيء على ما هو به فتا لقد عبرت فتا نو دا بحث د دلیل دلیل شو چې دوی نه یې شرو دي زکه مریزان دي مریس په څه په کوي ګيره په یو ټکی آیات پنن سباک دا وین تلل وره ار کله چې دی ویل شهید منافقان جانب المؤمنی نصيحتا و ځا کې له لهم جانب المؤمنین نصيحتا الوردقه دا حدود مې را څه مسموع ویشه دا ترجمه په څه باندې ویشه ته وو خدای په دې او کنه ویزاتی له لهم من جانب المؤمنین نصيحتا ار کله چې دوی ته په جانب د مؤمنانو نه ویری شو ته پردنه صحت چې د منګونه بي ځانې د نصيحت لپاره به وتوبې چې لا تو په سيده په ارضی ماس بده راګل موږ امتحان په درلو می سرحد کې په دې کېو چې لا تو په مقدمه مګه جواب فرق کوي دي خدای پسرو ولاړ ده لا تبسدو فامنوا ولي مقدم دي زکه مقدم دي جي دا په بایزابه کې دا خبره وږي چې تخلیه عن الرذائل فتحلیه بالفضائل باندې مقدمه <تصفح> ده نه فساد څه دي چې لا تبسدو ندا تخلیه عن الرذائل او امنو تحلیه ندا تخلیه په تحلیه مقدمه ده کنه ها تخليع عن الرذائل فتأليب الفضائل باند مقدمہ لاول بت پټی هړې او خندان منډان او بنجر یو دا په تلکه بیا په پکی دانې کری کنه کلاول په پکی دانې کری بیا لاول نکته دا کاسه 빈 دي بیا په کې انگلې چي کلاول په کې انگلې چي دي تخليع عن الرذائل فتأليب الفضائل باند کل دا تقاضا نزدک اللہ تبسیدو فا مقدم شوئے لئے پسات ستوئی زب دا صلاح توئی پسات سمعنا پیگ زب دا صلاح صلاح ستوئی حالت مستقیمان نافع توئی اللہ اکبر اگر صلاح منا پیجا لئے حالا کما سوئی اللہ تبسیدو کی پسات دے لہ تبسیدو دا پسات نا دے کانا با بیفال دے او دا قصاد ده کانا فسده يقصدو نا قصاد زد قصاد ده لا قصاد زد صلاح ته سلاح ستوه ویقی ستو حالت مستقیما نافع ته وی او قصاد ستوه حالت غیر مستقیما مزر ته وی بس دا مال دا, دا لغت ترجمه ده لغت ترجمه ده پسات ته صلاح ته وی سلاح ته وی حالت مستقیما نافعۃ وئی لپساثت وئی حالته غیر مستقیما مضرۃ وئی لا اصل متوعلوت ها دین متون لوتی دو په دې شکل وکړه ارګل چې دوی ته وئی چې لا تطشدو تخریب کاری مکوئی تاسو په سات مکوئی او ول من ایمان د محمد صلی الله علیه و سلم پيږي چې ګوناونه کوي دی په ساده په دامه مختز مکه مانس دي ګونا لوی په ساده ګونا دی او او وتع واس ول ایمان د محمد صلی الله خلق من کول د ایمان د پر رسول باندې د تم په سینه د تعلیم کړی دی بلات په سجود په ارضی د تایه کړی وائی جی، دوی پساد پزمکہ کسری گناہ کول دیوائی تجوی کرا سورة الروم تا گورا زحر الفساد پی البر والبحر بما کسبت ایدن ناسی دار سے دیکھا بلچاند وما صعبکم ممصیبتن فبما کسبت ایدیکم ویعفعان کسیر دوی پساد پمکت زمکی بانی گناہ کول دی تر دیکھت رسول اللہ فرمائی دی جی دیو چدا کتاری غریب چی دیکھا نا دبانی دعوبہ بن دیگی دے دی خود باران تولاری با نووسکي د سبب د ګنا د ګنانګار د سبب ظلم زالم د سبب د ظلم د ظالم هغه غریب شې نو دا په کې کان د کشرش دا, دا پیګیو حضرت يو پیغمبر د پیغمبران نشه استقاله تو وی روان دي ایو چې زه واپس اده د څه کو می دا غریب دا میږي چې بيته خلق خدا ته تواضع کړې د چې ما باندې وبر او وره ويص الله وبر اوری یی دې تګې دا لمغو استاد شد ګنا ده وایي نه الله کاري باران پکې دې دې چونو مڅې دې تر سره باران شور نه په پښې او لې لې پسا ته زمکه کې شاشه په حشې کې لیکلې دي شاشه په حشې کې لیکلې توغورجي دې څو سړی په لار ته ویل چې د شهوت اگر کده د وشتہ بیا درته وشتي او کې د داسترګي پليت شي وی دي دا په ګنا پليت شي یا کله په کودا وکړا په حشې لکی په ګنا داسترګي پليت دی حضرت فرمایي دي کنه ال عینانه تزنیانه وزناكم نظر او سترګي جنا ته یو د جنا نظر دا دا نو لویه پاسا تاسو ماکه کوستو پیللې پتہ کا خېدا بده تو قرآن شریف کې دا چليږي ها اغه خپل ټکین وساتې نو قال فی په جواب کې وایي چې انما نحنو کلمه دا انما دا پاره د قصر د حکم علی الشیء دا کلمه تو انما لپاره قصر الحکم علی الشیء نو حاصل پیدا کې کنا پیدا کې څنګه وایي قال فی په جواب کې وایي چ انما نحنو بیشک انمغه مسلیحون منګ اصلاح کوونکی یو بین المؤمنین والکافرین بالمضارات منګ اصلاح کوونکی په مابین د مسلمانانو او د کافرونو کې پل حامل دارا سره پزاهر دارا سره د مؤمنانو او د کافرانو په مابین کې اصلاح کو په مضارات سره پزاهر دارا مسو انما نه دې یا نه منکه مون کیو او د دې صلاح نه پسات او کډې مده نه ماي ورو کښ صحه سره وکوه صح چه کم دنوګي کښو حصر وکوه چې مونګه مون حصرې پصلاح کی او د دې صلاح نه پسات ته متجاوز نيو د دې نه ما معنی الله پاک قدرت کوي الله دا خبره طالبہ یاد ولر چې اعلی دی دا په هغه ذکر راځي چې کوم د احتمال د انکار نکړه دا په رحمه الله ان اولیاء ان لا اله الا هو upon علیه ملحو یذنو مالکمونکرین دا وږي او نشته کوي نشته مخده اعلی غو دا چې احتمال د انکار شته جواب دا خبره دا کړې دا کلمو چ کلمه د انما پکم یو جمله باندي کومه جمله په اګه په پیژن په انا سره په حل ته تاندي مصدر شوانو دار نهایت محتمل شاندار څه په شي دا بخامه پکیاته ده بدم کور سرین کړئ انا خبردار دا خبر په غور باندې ووري محتمل بشاندار کنه او دا په غور باندې ووري چې انهم هم منفسدون عفارین ردن په سمرا دوشو څنګه را دوشو یو کلمه د اعلی اعلی ده د اهتمام ده پر لایک ناراضه و ما الا دی او درې ما وای المفسدون خبر مع رب الله دی سلورم زمیره او پینزم جمله سپی ده چنده سره دی په کوچ انشاء الله چسو کې د زنه اقوا متصور ندي ولی په بیني خبر د سرکې نګی نی او تانا خواسل او اذا اصارت منقسل او اذا اقوم دے دا پارویجی او کن دوست اللہ بیعظنوی اما دا بتنو وزینو کی بخپلہ جوڑے بیعخا یو علا دے مطلی مدہ علا دے احتمام دا کلام دا پارا یو تاکید بل پئین نصر تاکید بل پسر المفسدون خبر معرب باللام دے بل زمیر پسر دی او بل آخری کی جملے اسمیع دا دکن نوقوم سردا چې واورې چې انهم خو مونفسدون بمنحصر دی په پاسا کې او متجاوب صلاح ده نه دي څنګه شو دا که شکو نه د د مطلوب هک شوکه کبه نه کبه هو دا لیکن د دې شعور نشته او یې جنا کنه چې دا و شعور نشته ذکر دا که سلی بس شعور را شي چې هغه مدا دلی دا هغه خبره نشو چې و ما یشعروا داګه دلی شک نشو ولې چې سړی په ساته اسلام پویا نه سکه پویا برادر دریم دلی وجزاخین لہ او کله چې دې تو وی شی د دې تقدیر میمن جان بالمؤمنین نصيحتا انه ایمان وروړي دې چې امنو جمله په لیلیه دی سمونه yana samana ahjisul iman iman karaka jaddidu imanakum wa jumla filiyada iman pakilish takan najdidu imanakum kana jumla ismiyan da kana qadhi baydawi shebci jumla filiyawali da zakache jaddidu kan tajaddud dalalat kai iman karaka iman tazaka singa iman lasta shi iman walzi amanna wayi qalauni da amanna lasta shi اما امن الناس لك سر نجيمان صحابه اور وری دے مرګری دا الناس نا سوک مرادی پېجما د مفسرین او صحابه مرادی ولی پتاغه وخت کی د دې مناطقونو پټین کی ایمان د چاو یا مهاجرینو دامتو اوب دې کې د دې اشاره ته کی یاد بل رہیو تک بکیروته چې د صحابه په کمت حدا چې داسه مت حره چې حیرت کې سړي واخه کوي خدای پاک وېو زما په جنابك هغه ایمان منظور دی چې هغه په معیار د ایمان د صحابه وی ما خلاص دا دې معلومه دا چې چې ایمان د صحابو او د باقی ټول امت لپاره الهي یومل قیامت معیار ته او اردو کې وتسم کسوټي سمته دا ایمان د صحابه کرامو د باقی ایمان د امت ته پاره یو معیار دی او دا یو تل ده کده نور امت ایمان پدی تلبا ني برابري چې د کم ایمان د صحابه او دینو الله او جمعہ جناب کې منزور دګ ني دي منځو په چې د باندې ژوند مفسرین د دې انس نو ټوک مرادی صحابه انصار او مخذرین مبارک دا سنتو دي کوم اجرین وا جنې په جدي کې ان د مکيه موذمنه یادونه ترلاسه پنهي چې فجر تک دي اویته مهاجرين دي ان شاور د مديني موروي صحابه او طيبه আজি حاضر دي وې نو قائد جو جواب کوي یعنی څنګه وې ذا فی لههم امنوا ایمانا کاملا کما امن الناس صحابه کرام ایمانا کاملا اساس ایمان کامل له کناست دي ولی په دیو په دله کې دي اساس نن دغه پدریم دلته را تبدیل هوشته وه اذاقي لهم امنوا ايمانا كاملا كما امن الناس صحابه ايمانا كاملا دغه سيمانه كامل لوري مقالدي په جو باټي وي قالو اي دي وي قالو دي يا قالوا لضعفاء المسلمين بس دغه امر نؤمن كما من الصفحة مسلمانان المسلمان قمت نغرق يا رجيب نقالوا في ما بينهم تخبر ما بين كيوي تخبر يوبل تاوي أو يا قالوا لزعفاء المسلمين أكابر تاوي أكابر أسراء بلا ما مامل أداد أسراء غوانا ذا وإذا قل الذين آمنوا قالوا أمننا دا دلتكي زعفاء المسلمين تاوي يا تخبر ما بين كيوي مرد أدواء خبرين أدواء پېما بینهم دا قاضی سناو الله صاحب تفسیر مدارک تفسیر دی پېگی او لزو اپا المسلمین دا تفسیر د تنبی بوابه په بیان القرآن کی. من سره دا څه کوځی کته نه چمت دا ممخ کچ تک تدې یو چې تک منګ دون کار نه چې دا بتات څه و او څه په اخدار ته یقیني معلوماته دونه خبرې ځتی یقینا معلومې شي مپی ما بينهم او لذو اطای المسلمین تعالی بابوی دا ضعیف مسلمانانه ته وي اکابر سره چې کلمہ غری شنو امنه وایو خدیبیش لکه صدیق اکبر فاروق اعظم علی صاحب مبارک عثمان صاحب وی سره چې سې چې مساوی امنه دا زو اطای مسلمانانه ته وي انو منو حمزه تہ پار دین کار دی انو منو انکاری پمانه ده نه پیډي الا مودان مثلا نه ویرااله بس داقطان شریف په دک ده چې دا حمزه د استفهام انکاري دي په معنا د نه ان نو منو کلا نو منو بس خبرو کوي ایمان ورو نه لا نو منو ایمان ورو کما اللهم سبحا لك سرنجي چې ایمان ورو دي دې سبحا سبحا جمع د سفيح دا او صحيح س سب حسته العقل دا ورو علي د سقطې معنا ووړه سحافظه ته وی زؤقل عقل العقل کوټه و دي د عقل توې چې عقل کوټه دي دته صحه وې لکثر او پختو کې منغو وایي لکثر می چې ایمان لري دی به وقفو نه پېمانه وایي چې عاقل ته دی وقفو وین دی به وقفو یې کني ملایجو شکر شکر چې او سړی عاقل ته قبقل وې اكلت بي وقفوا مقوي دي بقل الاصحاب دي. دي لا يشرون دليل شوف انا خبردار وما قصرت دي هم الصفحاء ان بي بيشك بي وقفدي فسبح دي من دي ولا لا يعلمون لكن دي نبيك ولا موجود دي دلتاكي بلا يعلمون سر تعبيرك دلتاكي علم نبيك او دلتاكي شعور نبيك ولي دیکھ دیتے اشارتی چھے پویا پا امور دا دین باندی فکر غواری دیکھتا یاد کا غصر پویا پا امور دا دین باندی فکر غواری او ورچ دے پا سات دین و داغے ادنا التفاس ترکی گلوزا که الہی شرون سبتا بھی رکھو امتحانی سوال دیجی امتحانی سوال دی حال که الہی التت شعون نفیکو دلتت علم نفیکو زکه په او امور د دین امینو دي کنه پویا د امور پویا په امور د دین دا الهم غاری او ار چ پسانته نو د پسا د در په اند نه تطابق کی کی کی کنه د کتاب الله په مطابق کنه رحمه الله تعالی او خیر نو تفسیری بځهبی کې راغلی دي اجازه کارو واللہ حالا نو صلی پی پی غو زب حوالہ قد تبر دانغه شیخ سلیمان جمال فحاشیت الجمال علل جلالین کې لیکلی دانغه تفسیر الشاوی لیکلی انګو تافسیری دا خبر لیکلې چې فاروق اعظم دی صدیق اکبر مبارک دی اولی شبی ورد. درې وړه روانه ودی ادی که عبد الله ابن ابی چې رئیس المنافقین دا, دا خبر برزیده قرآن شریف چې د یک نه دی, دی راغی وې دا <coughs> هغه